Kapitel 4, vers 1 När nu Kristus har lidit med sin kropp, ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Det är den som lider med sin kropp har slutat att synda, 2. så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. 3. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. 4. Därför blir det förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet och då hånar er. Fem. Men det ska få svara inför honom som står redo att döma levande och döda. Sex. Det är därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda. Även om de som människor blev dömda kroppsligen skulle de få leva andligen som Gud.